24. Грандіозна будівля, яку Едді та Сюзанна з першого погляду стали називати колискою з великої літери, стояла в центрі Майдану в п'ять разів більшого за той, де вони знайшли підірвану статую. На тлі цієї споруди решта лада виглядала старою, сірою і вкрай неохайною. Сюзанна збагнула це, як слід придивившись до неї. Колиска ж була такою чистою, що аж очі заболіли. Жодної виноградної лози, жодних написів на сліпучо-білих стінах, сходинках і колонах. Не було тут навіть жовтої куряви з рівнини, яка вкривала все навколо. І тільки наблизившись, Сюзанна зрозуміла чому. Уздовж бічних стін колиски стікали нескінченні струмки води. Їх джерелом були отвори, сховані за стінкою обшитого міддю даху. Інші приховані отвори час від часу омивали сходинки, перетворюючи їх на водоспади. «Ого!» – сказав Едді. «Порівняно з цим, великий центральний вокзал виглядає як платформа повна дупа штат Небраска. «Любе, а ти поет!» – сухо кинула Сюзанна. Сходи оточували будівлю по колу, піднімаючись до величезного відкритого вестибюля. Жодної рослинності, яка б закривала огляд, тут не було. Проте Едді з Сюзанною не могли зазирнути всередину. Надто глибокі тіні відкидав нависли над сходами дах. Уздовж даху марширували подвоє тотеми променя, а по кутках гніздилися істоти від одного вигляду, яких Сюзанні здалося, що їх породило нічне жахіття. Потворні кам'яні дракони. Їхні тіла були вкриті лускою, скрючені лапи закінчувалися гострими пазурями, а лупаті очі з недобрими поглядами вирячалися на перехожах. Торкнувшись її плеча, Едді показав кудись угору. Сюзанна подивилася... І відчула, як перехоплює подих. На верхівці даху, високо над тотемами променя і драконами-горгулями, наче владарюючи над ними всіма, стояла статуя золотого воїна за 60 футів, якщо не більше. Пошарпаний ковбойський капелюх був сунутий назад, відкриваючи зморшкувати змарніле чоло. На шийна хустка, недбало опущена вниз, так, наче її зняли після довгого і виснажливого захисту від пилу. В одній піднятій руці воїн тримав револьвер, а в другій – гілку дерева, схоже, оливкового. На верхівці даху колиски лада стояв Роланд із Гілеаду, одягнений у золото. «Ні», – подумала Сюзанна, коли знову згадала, що треба дихати. «Це не він, але з іншого боку він». Той чоловік був стрільцем, і, мабуть, він вже помер тисячу чи більше років тому, але подібність між ним і Роландом – це і є та правда про катет, яку необхідно знати. Жодних інших доказів не треба. На півдні прогуркотів грім. Хмари на небі побігли швидше. Їх підганяла блискавка. Сюзанна пошкодувала, що в них так мало часу, і вона не встигне, як слід роздивитися золоту статую на верхівці колиски і тварин, що її оточували». Схоже, на кожній статуї було витиснено якісь слова, і вона підозрювала, що ці письмена в майбутньому можуть статися їм у нагоді. Але обставини складалися так, що вільного часу в них не було. У тому місці, де вулиця черепахи вливалася в майдан колиски, на хіднику пролягала широка червона смуга. Мод і чоловік, якого Еді називав дворецьким дживсом, зупинилися на істотній відстані від червоної позначки. «Далі ми не підемо», – категорично заявила Мод. «Можете нас вбити, але це нічого не змінить. Кожен чоловік і кожна жінка завинили богам смерті, і все одно вона нас знайде на цьому боці смертельної лінії. Але заради якихось приблуд я не ризикуватиму розгнівати Блейна». «Я теж», – сказав Дживс. Він уже зняв свій запилений котелок і зараз притискав його до голих грудей. На його обличчі застиг вираз переляку і побожності. «Гаразд», – погодилася Сюзанна. «А тепер зникніть обоє». «Ага, а щойно ми повернемося до вас спинами, ви нас застрелите», – тримтячим голосом проговорив Дживс. «Бьюсь об заклад, застрелите». Але Мод похитала головою. Кров на її обличчі засохла і стала малиново-червоними цятками. «Стрільці ніколи не стріляють у спину, це я точно знаю». «А ми не знаємо, стрільці вони чи ні. Те, що вони кажуть, ще нічого не означає». Мод показала на великий револьвер з потертим сандаловим руків'ям, який Сюзанна тримала в руці. Дживс подивився і простягнув жінці руку. Коли Мод взяла його за руку, образ небезпечних убивць, якими Сюзанна їх вважала, розсипався на друзки. Вони більше нагадували Гензеля і Гретеля, ніж Бонні і Клайда. Втомлені, налякані і спантиличені вони вже давно блукають у лісі, де їх і спіткала старість. Ненависть і страх, які вона відчувала до них, ураз кудись поділася. Натомість прийшли жалощі і глибокий невимовний сум. «Прощавайте», – лагідно сказала вона. «Ідіть собі і не бійтесь, ми з чоловіком вас не скривдемо». Мот кивнула. Я знаю, що ви нічого поганого не хотіли, і я пробачаю вас за те, що ви вбили Вінстона. Але послухайте мене уважно. Не ходіть до колиски. Щоб вас цього не спонукало, не ходіть. Смерть спіткає того, хто ступить у колиску Блейна. У нас нема вибору, сказав Едді. І неначе підтверджуючи його слова, над головами знову розлігся грім. А зараз ви мене послухайте. Я не знаю, що там відбувається під землею, але одне я вам можу сказати напевно. Ті барабани, яких ви так боїтеся, просто запис. Частина пісні, яку записали в тому світі, звідки ми з дружиною родом. Але на їхніх обличчях з'явився такий спантеличений вираз, що він увічай підняв руки вгору. Та, Господи Ісусе, ви що, не доганяєте? Ви мочите одне одного через пісню, яка навіть синглом не виходила. Сюзанна поклала руку йому на плече і тихо пробурмотіла. Еді, але тієї миті він просто не звернув на неї уваги. Його погляд блискавично переходив від мод до Дживса і навпаки. Хочете побачити чудовись, то гарненько придивіться одне на одного, а коли повернетесь до тієї дурки, яку називаєте своїм домом, то придивіться до друзів і родичів. Ви не розумієте, сказала мод. Її очі були темні й похмурі. Але ще зрозумієте. А то ж, зрозумієте. «Ідіть», – тихо проговорила Сюзанна. «Нам усе одно не вдається поговорити, бо всі слова наштовхуються на стіну нерозуміння. Просто йдіть туди, звідки прийшли, і намагайтеся не забувати обличчя своїх батьків. Бо, як на мене, ви їх уже давно позабували». І двоє людей мовчки пішли геть. Втім, час від часу вони озиралися через плече, не відпускаючи рук. Справжнісінькі Гензель і Гретель, які заблукали в густому темному лісі. «Ох, випустіть мене звідси!» – змучено проговорив Едді. Поставив рюгер на запобіжник, запхав назад за пояс штанів і потер червоні очі долонями. «Просто випустіть! Більше мені нічого не треба!» «Розумію, про що ти, красунчику!» Вона була, вочевидь, перелякана, проте голову тримала зухвало і виключно. Едді вже знав і любив цей її вираз. Він поклав руки їй на плечі, нахилився і поцілував. Ані буря, що насувалася, ані похмуре оточення не завадило йому цілуватися довго і пристрасно. І коли він нарешті відпустив її губи, Сюзанна дивилася на нього широко розплющеними очима, в яких танцювали бісики. «Ого, і що це було?» Це я тобі сказав, як я тебе кохаю. Цього достатньо? Її погляд пом'якшився. І на якусь мить захотілося розкрити йому таємницю, хоч вона й не була певна щодо неї. Але, звісно, час і місце були непідходящі. Зараз вона не могла сказати йому, що, можливо, носить під серцем дитину. Так само, як зупинитися і прочитати слова на скульптурних тотемах порталів. Достатньо, Едді. Ти... «Ти найкраща з подій усього мого життя». Погляд світло карих очей повністю зосередився на ній. «Мені важко говорити такі речі. Мабуть, дається в знаки те, що я довго прожив із Генрі. Але це правда. Гадаю, я закохався в тебе тому, що ти уособлювала все те, що Роланду мене забрав. Тобто Нью-Йорк. Але зараз усе набагато складніше, бо мені вже не хочеться повертатися. А тобі?» Сюзанна подивилася на колиску. Те, що на них там чекало, здавалося страшним, але водночас... Вона звернула погляд до Едді. «Я теж не хочу повертатися. Я хочу провести решту життя, ідучи вперед. Тільки щоб ти був поряд». «А це цікаво, що ти покохав мене через усе те, що він у тебе забрав. Я покохала тебе тому, що ти звільнив мене від обох тих сучок». Одна була матюкливою злодійкою, яка заради запавки доводила до шалу і кидала чоловіків, а інша – бундючною самозакоханою лицеміркою. А в мені порівно всього від обох. Сюзанна Дін подобається мені найбільше. І саме ти мене звільнив. Тепер уже вона простягнула до нього руку, притуливши долоню до порослої щетиною щоки. Опустила його голову і ніжно поцілувала. Коли він лагідно торкнувся рукою її грудей, вона зойкнула і накрила її своєю рукою. «Гадаю, нам час іти», – сказала вона. «Інакше ми ляжемо просто посеред вулиці і, судячи з усього, намокнемо, як хлющі». Едді востаннє озирнувся на мовчазні вежі, розбиті шибки і порослі виноградом стіни. І кивнув. «Ходімо, навряд чи в цього містечка є майбутнє». Він повіз її вперед, і обоє на мить завмерли, боячись, що якийсь старовинний захисний механізм уб'є їх на місці, коли колеса візка переїжджали лінію, яку модно назвала смертельною. Але нічого не сталося. Едді вивіз її на площу, і вже коли вони наближались до сходинок, які вели до колиски, припустив холодний, розсіюваний вітром дощ. В тім Анієдіані Сюзанна не знали, що почалися перша з великих осінніх бур серединого світу. 25. Щойно вони опинилися в смердючій пітьмі каналізації Гешер уповільнив убивчий темп наземної гонитви, але річ не в темряві, здогадався Джейк. Здавалося, гешер хизувався недарма. Він справді знає кожен поворот цього лабіринту. І Джейк збагнув. Його викрадач тішиться з того, що Роланд лежить розчавлений смертоносним фонтаном. Але сам Джейк почав у цьому сумніватися. Якщо вже Роланд знайшов підступно натягнуті дроти, які були значно хитромудрішою пасткою, ніж наступна, то невже він не побачив би фонтан? Можливо, але Джейк не надто в це вірив. Імовірніше, що Роланд навмисне скинув фонтан на землю, щоб приспати Гешарову підозрілість і таким чином змусити його вповільнити біг. Навряд чи Роланд зможе знайти його в цій підземній плутанині переходів. У повній темряві навіть стрільцеві складно буде відшукати його слід. Але від того, що Роланд не помер, прагнучи виконати свою обіцянку, на душі ставало тепліше. Вони повернули праворуч, ліворуч, потім знову праворуч. Організм Джейка спробував компенсувати нестачу зору іншим способом. Всі відчуття загострилися до краю, і тепер він слабо відчував, що довкола є ще інші тунелі. Притлумлений гуркіт старовинної машинерії то гучнішав, то слабшав, коли кам'яний фундамент міста наступав на них звідусіль. Час від часу Джейк шкірою відчував протяги, іноді теплі, іноді холодні. Плюс кіт кроків коротко відлунював у тунелях, звідки віяло смердючим повітрям, а в одному місці хлопчик ледь не вдарився об якийсь металевий предмет, що стирчав зі стелі переходу. Він вчасно відсахнувся нього і намацав рукою щось подібне до величезного крана. Після того випадку він обачно виставляв перед руки. Гешер спрямовував його ударами в плечі, як візник вола, і вони просувалися швидко, але не бігом. Гешер навіть замугикав, а потім низьким і навдивовижу молодійним тенором заспівав. Бимберим тиць-тиць, як я хочу твоїх циць. Знайду роботу, куплю перстень, а тоді вхвачу тебе за цицьки. Бимберим тиць-тиць. О, бимберим, мені б тільки помацати, помацати твої тиць-тиць-тиць. Ага, молодійний тенор. Пробачте, я навіть не намагався. Гешер проспівав ще п'ять чи шість подібних строф і замовк. «Тепер ти щось заспівай, хлопчико мій!» «Я не знаю пісень», – видихнув Джейк, сподіваючись, що справляє враження захеканого. Він не знав, чи це йому допоможе, але в темряві цього підземелля не варто гребувати будь-якими засобами. Але Гешер сильно вгатив Джейка в спину ліктами, той мало не полетів у воду, що мляво текла, доходячи до кісточок, дном тунеля, яким вони саме проходили». «Було б ліпше, якби ти щось знав, бо інакше я видару тобі твого ніжного хребта!» Помовчавши, він додав «Тут скрізь духи, хлопче, вони живуть у тих довбаних машинах, але співом їх можна відігнати! Ти що, не знав? Зараз же співай!» Не бажаючи ще раз заробити в Гешера лагідний поштовх, Джейк покоперсався в пам'яті і видобув звідти пісеньку, яку вивчив у літньому таборі, коли йому було сім чи вісім років. Він розтулив рота і заходився горлати її в темряву, дослухаючись, як вода відскакує від стін, перемішуючись із шепотом води, крапель зі стелі і гудінням старовинної машинерії. «Моя дівчинка Краля, вона з Нью-Йорка. Я купую їй все, що їй треба для вроди. У неї стегна, як два лінкори. О, Боже, ось на що я тринькаю долари. Моя дівчинка Квітка, вона родом з Філлі. Я купую їй все, що їй треба для вроди. У неї очиці, як дві гарні піци. О боже, ось на що. Гешер простягнув руки, взяв Джейка за вуха, мов глечик за ручки, і сильно смикнув, зупиняючи. «Там попереду тебе дірка в землі», – сказав він. Щоправда, з твоїм голосом малий світ би полегшено зітхнув, якби ти впав. Але цок-цоку це не сподобається, тож я тебе ще трохи побережу. Гешер відпустив Джейкові вуха, вони вже горіли вогнем, і вчепився руками в його сорочку ззаду. А тепер нахиляйся вперед, поки не намацаєш драбину на тому боці. І не смій послизнутися, бо обох нас униз потягнеш. Джейк обережно нахилився вперед, виставивши перед собою руки. Найбільше він боявся провалитися в яму, якої не бачив. Шукаючи драбину, він відчув на обличчі повів теплого повітря. Чистого, майже пахучого. І побачив унизу слабке рожеве світло. Його пальці намацали сталевий щебель і міцно вхопилися за нього. Рани від укусів на лівій руці знову розкрилися, і Джейк відчув, що долоною тече тепла кров. «Є?» – спитав Гешер. «Так». «Лізю з чого стоїш, бо дайте ви боги прокляли?» Гешер відпустив його сорочку, і Джейк яскраво уявив собі, як він відводить ногу назад, наміряючись поквапити його копняком. Джейк переступив через отвір у землі, де мерехтіло ледь помітне світло, і почав спускатися з драбини, намагаючись якомога менше ворушити вкушеною рукою. Ця драбина була чиста. Ані моху, ані мастила, ані ржі. Колодязь був дуже довгий. Спускаючись швидко, щоб гешер, який йшов слідом, не наступав на пальці, Джейк мимохідь пригадав фільм, який колись бачив по телевізору. Він називався «Подорож до центру землі». Гуркіт машин дедалі гучнішав, а рожеве світіння ставало яскравішим. Звучання цих механізмів досі здавалося якимсь дивним, наче щось у ньому було неправильне. Але все одно на слух ці машини працювали краще, ніж ті на горі. А коли Джейк нарешті досяг дна, то побачив, що підлога тут суха. Ця шахта, обшита проклепаною сталлю, мала квадратну форму і була близько шести футів за вишки. Пряма як струна, вона простягалася в обидва боки, наскільки сягав Джейків зір. Інтуїція підказала йому, що цей тунель, розташований на глибині щонайменше 70 футів під ладом, теж прямував шляхом променя. А десь там, у горі, Джейк був упевнений, хоч і не міг сказати, звідки така певність. Просто над ним знаходився поїзд, який вони шукали. Уздовж стін під стелою шахти йшли вузькі вентиляційні грати. Це звідти надходило чисте сухе повітря. Подекуди синьо-сірими бородами з них звисав мох, але здебільшого грати були чисті. Під кожними другими ґратами на стіні була виведена жовта стрілка з символом, який дещо скидався на маленьку літеру «Ті». Стрілка вказувала в той бік, куди прямували Джейки з Гешером. Джерелом рожевого світла були скляні трубки, що паралельно рядами бігли вздовж стелі шахти. Деякі з них, приблизно кожна третя, були темні, інші натужно блимали, але принаймні половина лампи ще світила Неонове освітлення, зачудовано подумав Джейк Нічого собі Слідом за ним з драбини зістрибнув Гешер Побачивши Джейків здивований вираз, він посміхнувся Гарно, га? Прохолодно влітку, тепло взимку і стільки їдла, що п'ять сотень мужиків за 500 років не зжируть а знаєш, малий, що в цьому всьому найкраще? Ті дебіли юни навіть не знають, що це місце існує. Вони думають, що під землею чудовиська. І чудовиська ловлять тих юнів, які підходять до каналізації ближче, ніж 20 футів. Закинувши голову назад, він від душі розроготався. Але Джейк не засміявся у відповідь. Хоча холодний голос його свідомості прозоро натякав на те, що з тактичних міркувань слід було би це зробити. Він не розсміявся, бо точно знав, що відчувають ті бідні юни. В підземеллях міста справді водяться чудовиська. Тролі, привиди йорки. орки. Адже його самого викрав такий орк. Хіба ні? Гешер штовхнув його кудись ліворуч. «Іди, ми вже майже на місці. На, пішов!» Вони під побігли далі, обганяючи відлуння своїх кроків. А за 10-15 хвилин Джейк побачив воду водонепронукний люк, до якого залишалося не більше 200 ярдів. Коли відстань скоротилася, він угледів у ньому велике колесо обортового крана. На стіні праворуч висів переговорний пристрій. «Ах, все, я видихався!» – прохрипів Гешер, коли вони вже були біля дверей у кінці тунелю. «Для такого інваліда, як твій старий друзяка, це занадто!» Натиснувши кнопку переговорної коробки, він проривів. «Цок-цок! Я його привів! Цілісінького і неушкодженого! Навіть косини з його голови не впало! Хіба й не казав, що впораюсь! Я ж казав, довірся Гешеру, він не підведе! Відкривай, впускай нас!» Він відпустив кнопку і нетерпляче вирячився на двері. Кран не повертався. із згучномовця пролунав рівний монотонний голос. «Пароль!» Гешер жахливо наморщив лоба, почухав довгими брудними нігтями підборіддя, потім підняв пов'язку з ока і видобув звідти черговий згусток жовтувато-зеленої гидоти. «Ох уж цей цок-цок із його паролями!» – пожалівся він Джейкові. Голос звучав роздратовано, але в ньому вчувалася тривога. «Він крутий, хлоп, але якщо вже хочеш знати, це вже занадто!» «Та годі вже, цок-цок!» – прогорлав він, натиснувши кнопку. Якщо ти не впізнаєш мій голос, то надінь слуховий апарат. Ні, я впізнаю, відповів безбарвний голос. Джейк почув у ньому нотки Джеррі Ріда, який грав у смокі та бандиті нерозлучного друга Берта Рейнолдса. Але я не знаю, кого ти з собою провів, правда ж? Чи ти забув, що камера здохла ще минулого року? Або називай пароль Гешера, або згниєш під дверима. Гешер запхав пальця до носа, витяг звідти козу кольору м'ятного желе і розлючено витер її об гучномовця. Мовчки спостерігаючи за всією цією по-дитячому наївною демонстрацією поганої вдачі, Джейк відчував, що глибоко в душі булькає істеричний сміх. Зараз він би був дуже недоречний. Невже вони подолали весь цей шлях крізь лабіринт, де всюди були розставлені пастки і темні як ніч тунелі? Тільки для того, аби застрягнути тут, перед цими герметичними дверима, і тільки тому, що Гешер забув пароль цок-цока. Гешер кинув на нього злющий погляд, потім провів рукою по голові, знімаючи жовту хустку, просякнуту потом. Череп під пов'язкою був геть лисий, за винятком кількох куцих жмутиків чорного волосся, схожого на гулки дикобраза. На лівій скроні виднілася глибока вм'ятина. Зазирнувши в хустку, Гешер витяг з її складок клапоть паперу. «О, боги, благословіть Гуца!» – пробурмотів він собі під ніс. завжди про мене дбає!» Він дивився на папірець, як і так, крутив його в руках, а потім простягнув Джейкові. Голоса він не підвищував, наче боявся, що всесильний цок-цок почує його навіть тоді, коли ніхто не натискає кнопку «Говоріть!» «Ти ж справжній маленький джентльмен, е?» А перше, чого вчать джентльмена, коли він уже знає, що не можна їсти зубнопасту і стяти по кутках Це читати Прочитай, що тут написано хлопчику мій, бо я забув, як це робиться Знав, але забув Джейк взяв папірець, глянув на нього і підвів погляд на Гешера А якщо не прочитаю? – зухвало спитав він Зачувши таку відповідь, Гешер аж відсахнувся а потім злостиво радісна усмішка з'явилася на його лиці. Тоді я візьму тебе за горлянку і постукаю твоєю головою в двері. Навряд чи старий цок і мене впустить, бо він досі нервується через твого крутого друзяка. Але мені буде величезна радість побачити, як твої мізки скрапують з цьогось крана. Джейк замислився над цією похмурою перспективою, але всередині досі кипів темний сміх. Цок-цок справді був крутим хлопом. Він знав, що переконати Гешера, який і так уже був однією ногою в могилі, виказати пароль буде важко, навіть якби Руланд узяв його в заручники. Але того, що в Гешера дірява пам'ять, він не врахував. Не смійся. Якщо ти розсмієшся, він тобі точно голову розіб'є. Попри всю свою браваду, Гешер спостерігав за Джейком досить таки занепокоєно. І Джейк збагнув те, що в майбутньому цілком могло статися в нагоді. Може, Гешер і не боявся смерті, але перед приниженням відчував страх. Гаразд, Гешере, спокійно сказав він. Тут написано щедрий, а ну віддай. Гешер вирвав у нього папірець, вклав назад у хустку і швидко огорнув жовтий шмат тканини довкола голови, потім натиснув кнопку переговорного пристрою. Цок-цак, ти ще там? А де мені бути? На західному краю світу? Трохи задивувався власник безбарвного голосу. Гешер показав динаміку язика, вкритого білим нальотом. Але його голос звучав благально, мало неулеслово. «Пароль щедрий. Ой, яке ж слово гарне. А тепер впусти мене, розтуди його». «Заходь», – сказав Цок-Цок. Десь поблизу ввімкнувся пусковий механізм, і Джейк підскочив від несподіванки. Кран колесо посеред дверей почав обертатися. Коли він нарешті зупинився, Гешер узявся за нього руками, смикнув на себе, потім взяв хлопчика за руку і штовхнув через піднятий поріг дверей у найдивнішу кімнату з усіх, які Джейк бачив у своєму житті. 26. Роланд спустився в ружеву напівтемряву. З -за клиноподібного коміра його сорочки визирали блискучі очі Ціюка. Витягнувши і без того довжелезну шию, звір нюхав тепле повітря, що надходило з вентиляційних отворів. У темних переходах на горі Роланд міг покладатися тільки на нюх пухнастика, і страшенно нервувався, що тварина загубить у проточній воді Джейків запах. Але зачувши спів, спочатку гешерів, а потім і Джейка, що лунку звучав у трубах, стрілець трохи заспокоївся. Юк не підвів. Шалапут теж чув в пісні. Досі він просувався повільно і з пересторогою, час від часу навіть повертаючись, бо боявся взяти неправильний слід. Але щойно його вуха вловили Джейків голос, як він натягуючи повідець зірвався на біг. Роланд боявся, щоб він не загавкав, кличучи своїм хрипким голосом Джейка. Але, на щастя, цього не сталося. А коли вони досягли шахти, що вела на нижній рівень цього дитянового лабіринту, Роланд почув гуркіт якоїсь нової машини. Цілком, можливо, помпи слідом за яким розлігся глунки металевий брязкіт дверей, що зачинялися. Спустившись на дно квадратного тунелю, Роланд кинув погляд на подвійний ряд світлових трубок, що тяглися в обидва боки. Він побачив, що їх освітлює болотний вогонь, такий самий, що горів у вивістці біля бару Балазара в місті Нью-Йорк. Пильніше стрілець придивився до вузьких хромованих смужок вентиляції, розташованих на стінах під стелею, та стрілок під ними. І зняв з шиї шалопута сиром'ятний повідець. Юк нетерпляче струснув головою. Він був, очевидь, щасливий позбутися надокучливої штукенції, яка обмежувала його свободу. «Ми близько», – пробурмотів стрілець на вухо пухнастикові. «Тож тепер треба поводитися тихо», – зрозумів Юк. Дуже тихо. Ехо! Пошепки погодився Юк своїм хрипким голосом. За інших обставин це було б навіть кумедно. Роланд допустив його на землю, і Юк одразу ж помчав тунелем уперед, витягнувши шию і обнюхуючи сталеву підлогу. Стрілець чув, як він зосереджено бурмоче собі під носа: "Ейк, ейк, ейк, ейк". Діставши револьвери з кобури, він рушив слідом за твариною. 27 Едді і Сюзанна саме дивилися на величну колиску Блейна, коли небо над їхніми головами пролилося сильним дощем. «Будиночок не слабий, але ж той, хто його зводив, геть забув про пандус для інвалідів!» Прогорла Едді, намагаючись перекричати дощ і грозу. «Та нічого!» – нетерпляче мовила Сюзанна, вибираючись із візка. «Ходімо вже нагору, сховаємося від дощу!» Едді сумнівом глянув на сходи. Сходинки були невисокі, але їх сила селенна. С'юз, ти впевнена? Я ще тебе пережину, білявий, відказала вона і напрочуд вправно пішла видряпуватись нагору, спираючись на руки, м'язисті передпліччя і обрубки ніг. І вона справді мало його не обігнала. Едді мусив якось затягнути нагору купу заліза у вигляді візка, тож піднімався повільніше. Діставшись до горішнього майданчика, обоє засапалися. Мокрий одяг парував. Едді збирався було посадити дружину у візок, але натомість ухопив попід пахову, підняв угору гору та так і притис до себе, міцно тримаючи за поперек. Він був збуджений, на межі шаленства і навіть гадки не мав чому. «О, дайте перепочити», – подумав він. «Ти такий шлях прийшов і досі живий, от залози і набрякли, їм хочеться свята». Сюзанна облизнула повну верхню губу і запустила сильні пальці йому у волосся, а потім смикнула. Було боляче, але й неймовірно прекрасно водночас. «Я ж казала, що пережину тебе, білявий!» – проговорила вона захриплим голосом. «Та ну тебе, я прийшов першим, на півсходинки!» Едді спробував удати, що не так уже сильно і засапався, але це йому не вдалося. «Може й так, але ж ти весь видихався, хіба ні?» Її рука відпустила волосся Едді й ковзнула вниз, і в очах загорілася посмішка. Е, ні, видихався, та не весь. Небом прокотився грім, обоє здригнулися, потім розсміялися разом. Та ну, сказав Едді, це якесь божевілля, зараз не час. Сюзанна не заперечувала, але, перш ніж покласти руку йому на плече, ще раз стиснула у тому самому місці. Опускаючи її в візок, Едді гостро відчув, що шкодує за незробленим. І той самий жаль він бачив у Сюзанниних очах, коли віз її безмежними обширами, встеленими кам'яними плитами до прихистку під дахом. Щойно вони сховалися від зливу, Едді зупинився, і вони озирнулися. Майдан колиски, вулиці черепахи і взагалі все місто швидко затулила пересувна завіса дощу. Але Едді ані трохи не шкодував про це. Ладне заслужив на місце у його уявному блокноті, куди записувалися всі цінні спогади. «Дивись!» – пробурмотіла Сюзанна, показуючи на найближчу ринву. На кінці в неї була луската голова великої рибини, схоже, близької родички тих драконів-горгулі, які прикрашали кути колиски. З рота рибини сріблястим потоком текла вода. «Це ж не просто собі короткий дощик, так?» – здогадався Едді. «Ні». Доще поки йому не набридне, а потім ще трохи йтими, просто на зло. Може тиждень, може місяць. Хоча якщо Блейн вирішить, що йому не подобаються наші мармизи і підсмажить нас, то нам буде все одно. Вистрілив повітря котику, аби Роланд знав, що ми вже на місці. А тоді роздивимося, що тут є, а чого тут немає. Едді спрямував дуло Рюгера в сіре небо, натиснув гачок і вистрілив. Саме цей постріл Роланди чув з відстані милі, чи навіть більше, наздоганяючи Джейка і Гешера в напханому пастками лабіринті. Якусь мить Єдді постояв на місці, намагаючись переконати себе, що все ще може обернутися добре, що його інтуїція помиляється, вперто наполягаючи на тому, що стрільця і Джейка вони з Сюзанною більше не побачать ніколи. А потім знову поставив пістолет на запобіжник, запхав назад за пояс штанів і повернувся до Сюзанни. Він покотив її візок уздовж проходу, у бабіч якого стояли колони у глиб будівлі. а Вона тим часом відкрила барабан Роландового револьвера і перезарядила зброю. Під дахом шурхіт дощу здавався тихим і примарним. Навіть різкий гуркіт грому звучав притлумлено. Колони, на яких трималася споруда, були щонайменше десять футів завтовшки, а їхні верхівки губилися в пітьмі. Едді чув, як у тій сутінковій темряві туркочуть голуби. І з напівмороку виплила табличка, що погойдувалася на товстих хромованих ланцюгах. Північний центр позитроніки запрошую вас до колиски лада. На південний схід, блийне, ліворуч, на південний захід, патриція, праворуч. Тепер ми хоч знаємо, як звали той поїзд, що звалився в річку, сказав Ведді. «Патриція. Але їх неправильно пофарбували, кольори переплутали. Це дівчатка мають бути в рожевому, а хлопчики – в блакитному. Я ж ніяк не навпаки». «Може, вони обоє сині?» «Ні, Блейн рожевий». «А звідки ти знаєш?» Едді розгублено подивився на неї. «Не знаю звідки. Просто знаю». Вони пішли за стрілкою, що вказувала в бік платформи Блейна, і опинилися у величезному вестибюлі. Едді не мав сюзаненого дару у спалахах прозріння бачити минуле. Та все одно його уява сповнила тисячами пасажирів цей велетенський обшири з колонами. Він бачив, як вони поспішають, як клацають під борами об кам'яні плити підлоги, бурмочуть, обіймаються, зустрічаючись і прощаючись. А над їхніми головами линуть вказівки звичномовця. Патриція вирушає у південно-західні баронії. «Пасажири Кіллінгтон! Пасажири Кіллінгтон! Підійдіть до довідкового бюро на нижньому рівні! До другої платформи прибуває Блейн! Висадка пасажирів почнеться за декілька хвилин!» Тепер лише голуби були повноправними володарями вокзалу. Едді здригнувся. «Подивись на ці голови!» – пробурмотіла Сюзанна. «Не знаю, як у тебе, а в мене мороз по шкірі!» Вона показувала кудись праворуч Високо під стелою зі стіни виступали вирізьблені з мармуру голови Багато голів Вони строго дивилися на них згори Чоловіки з суровими лицями катів, які дістають насолоду від своєї роботи Декілька голів відпали від стіни і, Пролетівши 70 чи 80 футів, лежали тепер кучугурами уламків граніту на підлозі на тих, що залишилися, бігли павутинки дрібних тріщин і лежали бризки голубиного лайна. «Мабуть, то були судді Верховного суду або що?» – сказав Едді, розглядаючи всі ці міцно стиснені губи і потріскані порожні очі. На душі в нього було неспокійно. «Тільки судді можуть мати такий розумний, водночас стервозний вигляд. Повір мені, я на цьому собаку з'їв». У всіх цих мерзотників такі мармизи, що зразу ясно, ніхто з них не подасть одноногому крабові милицю. «Купа повалених буванів, де сонце пече, і мертві дерева не кидають тіні», – процитувала Сюзанна. І від цих слів Едді відчув, що на шкірі рук, грудей і ніг починають танцювати вальс сироти. «Що це ти прочитала, сюз? «Цей вірш написав один поет, який, мабуть, бачив ладу вісні», – відповіла вона. Ходімо, Едді, забудь їх. Казати легко. Але Едді все-таки покотив візок уперед. Ось із темряви випливли величезні грати, схожі на замкову браму. А за бар'єром вимальовувалися нечіткі обриси поїзда. Так вони вперше побачили Блейна Моно. Він справді був рожевий, як і прорікував Едді. Того ніжного відтінку, який мали прожилки в мармурових колонах. Блейн наче ширяв у повітрі над широкою платформою. За формою, схожий на гладеньку кулю оптичної форми, він здавалося був зроблений не з металу, а з живої плоті. Гармонію суцільної поверхні порушувало лише трикутне вікно з величезним двірником. Гедді знав, що з іншого боку носа монопоїзда неодмінно виявиться точнісінько таке саме трикутне вікно з ще одним двірником. То Жан Фас скидався на лице зовсім як у Чарлі Чухчуха, а двірники виглядатимуть як хитро примружені повіки. Крізь відкритий проїзд на південно-східному боці колиски лилося біле світло, осяваючи блейна довгим нерівним трикутником. Корпус поїзда здавався едді піднятою над морськими водами спиною якогось міфічного рожевого кита, вкрай непорушного і мовчазного. «Ого!» – він знизив голос до шепоту. «Ми його знайшли!» «Так, Блейн Моно!» «Як ти гадаєш, він мертвий?» «На вигляд мертвий!» «Ні, може він спить, але аж ніяк не мертвий!» «Звідки ти знаєш?» «А звідки ти знав, що він рожевий?» Це було риторичне питання, та Жедді не відповів. Сюзанна поглянула на нього. Обличчя в неї було напружене і дуже перелякане. «Він спить. І знаєш що? Я боюся його будити. Тоді давай дочекаємося наших». Вона заперечно похитала головою. «А дай нам краще підготуватися до їхнього приходу, бо мені чомусь здається, що вони дуже поспішатимуть. Підвези мене до тієї коробки, що висить на гратах. «Вона схожа на переговорний пристрій, бачиш?» Едді повільно покотив візок туди, куди вона показала. Коробка переговорного пристрою була прикріплена до закритої хвіртки посеред бар'єра, що відділяв платформу від вестибюля колиски. Грати бар'єра на вигляд були зроблені з жорсткої сталі, а хвіртка – з кованого заліза. Внизу вони зникали у зміцених сталі у отворах у підлозі. Едді побачив, що крізь грати вони не пролізуть. Відстань між стелевими кілками була не більше за чотири дюйми. Навіть юки, той заледве проліз би. Під стелею шурхотіли туркочучи голуби. Ліве колесо сюзаненого візка монотонно рипіло. Пів царства за Оливницю. Подумав Едді і зрозумів, що йому не просто страшно. Востаннє він відчував такий страх того дня, коли вони з Генрі стояли навпроти руїн маєтку на Райнуолстриту Даджгілу. Тоді, у 1977-му, вони не наважилися увійти. Вони просто повернулися спинами до будинку з привидами і пішли геть. І він пригадав, що тоді поклявся сам собі більше ніколи, ніколи і ще раз ніколи не повертатися на те місце. Тієї обіцянки він дотримав, але тепер опинився перед іншим будинком з привидами. І головний привид був просто перед його очима. Блейн Моно – довга старожева куля з лобовим вікном, яка підглядає за ним немов око небезпечного звіра, що вдає із себе сплячу. Він уже багато років наворушиться в колисті. Він навіть перестав говорити різними голосами і сміятися. Ардіс був останній, хто наблизився до Блейна. Ардіс не зміг відповісти на питання, тож Блейн підсмажив його на синьому вогні. «Якщо він до мене заговорить, то я, мабуть, з на місці», – подумав Едді. На дворі шаленів вітер, і дрібний дощ сипанув у високий прохід у бічній стіні будівлі. Едді побачив, як краплі вдаряються об вікно і корпус Блейна. Едді здригнувся, і рвучко роззирнувся довкола. «За нами стежать. Я це відчуваю. Не здивуюся, якщо це так». Едді, підвези мене ближче до хвіртки. Я хочу як слід роздивитися ту коробку. Гаразд, але не торкайся її, якщо вона під напругою. Якщо Блейн захоче нас підсмажити, то він це зробить, сказала Сюзанна, роздивляючись крізь грати Блейнову спину. Ти це знаєш не гірше за мене. Едді знав, що це правда, тож промовчав. Коробка нагадувала щось середнє між переговорним пристроєм і сигналізацією. У горішній її половині розташовувався гучномовець, поряд із яким було щось на кшталт кнопки «Слухайте, говоріть». А нижче йшли цифри, розставлені у формі ромба. Зображення цифр дивіться в галереї. Під ромбом було ще дві кнопки із написами високою мовою. «Команда!» «І ввести!» Сюзанна розгублено подивилася на Едді. «Як ти гадаєш, що це таке? Схоже на якийсь прибамбас із фантастичних фільмів». «А вже ж», – подумав Едді. Свого часу Сюзанна могла бачити одну-дві системи домашньої охоронної сигналізації. Врешті-решт вона мешкала серед мангеттенських багатіїв, хай навіть вони не надто раділи з цього приводу. Але все одно між електронними приладами, які вироблялися в 1963 році, а саме цього року вона народилася, і в час Едді, тобто 1987-го, була ціла прірва. «Хоча ми з нею взагалі рідко обговорювали відмінності», – подумав він. «Цікаво, що б вона подумала, якби я сказав, що коли Роланд викрав мене, президентом Сполучених Штатів був Рональд Рейган. Можливо, що я не сповна розуму». «Це система охоронної сигналізації», – зазначив він, і попри те, що всі нерви і інстинкти голосно проти цього заперечували, примусив себе простягнути праву руку і великим пальцем натиснути кнопку «Говоріть, слухайте». Струмом його не шибануло, і синєполом я теж не охопив руку. Не було жодних ознак того, що ця річ досі вімкнена в мережу. То може Блейн мертвий? Усе-таки мертвий. Але повірити в це Гедді не міг. «Ало?» – сказав він, і внутрішнім зором побачив бідолаху Ардіса, якого пронизують мікрохвилі синього вогню, поглинають його лице і все тіло. Розтоплюють очі і підпалюють волосся. «Ало! Блейн? Хто-небудь!» Він відпустив кнопку і став напружено чекати. Сюзанна обережно вклала йому в руку свою, холодну і маленьку. Відповіді досі не було, і Едді ще раз, тепер з іще більшою неохотою, ніж перед цим натиск кнопку розмови. «Блейн!» Відпустив кнопку. Зачекав. І коли відповіді, як і минулого разу, не було, у нього почало паморочитися в голові. Це небезпечне відчуття з'являлося щоразу, коли обставини тисли на Едді, чи він відчував страх. Воно геть позбавляло його обережності та здорового глузду. Будь-що переставало важити. Те саме сталося під час його зустрічі з блідою поганкою, агентом Балазара в НАСАО. Те саме відбувалося і зараз. І якби Роланд побачив Едді в ту мить, коли ним оволодював цей шал нетерплячки, він би зрозумів, що Едді не просто віддалено нагадує йому Кадберта. Він би заприсягнувся, що Едді – це Кадберт. Едді причавив кнопку великим пальцем і закричав у гучномовець, безуспішно намагаючись зімітувати акцент британського аристократа. «Вітаю, Блейне! Привіт, Олі, старі друже! Це Робін Ліч, ведучий програми «Багаті і придуркуваті». «Я прийшов сказати тобі, що ти виграв лотерею видавництва Publishers 6 мільярдів доларів і новенький Ford for Escort!» У них над головами золопотіли крильми перелякані голуби. Сюзанна охнула. На її обличчі з'явився вираз благочастивої жінки, яка почула, що її чоловік лається в соборі. «Едді, що ти робиш? Воді, припини!» Але Едді вже не міг зупинитися. Його губи були розтягнуті в посмішці. Але очі блищали від страху істерики і гніву. Разом зі своєю монорейковою подружкою Патрицією ти вирушиш у незабутню подорож до мальовничого Джимтауна, де питимеш тільки найкраще вино і їстимеш лише найвродливіших і найнезайманіших дівчат. Ти! Враз замовкнувши, Едді зиркнув на Сюзанну. Він вирішив, що це вона на нього шикнула, і не тому, що вона вже намагалася його вгамувати, а тому, що крім неї на станції більше нікого не було. І водночас він знав, що це не Сюзанна. То був інший голос. Голос маленької дитини, який дуже страшно. «Сюз, це ти каз...» Але Сюзанна вже хитала головою, показуючи пальцем на коробку переговорного пристрою. Єдді побачив, що кнопка з написом «Команда» слабо світиться рожевим кольором. Кольором мушлі. То був колір монопоїзда, що спав у своїй люльці по той бік загорожі. «Тихо, не розбудіть його!» Промовив згорьований дитячий голос. Тихо, як вечірній бриз він лився з динаміка. «Що...» Почав Едді, але потім, похитавши головою, простягнув руку до кнопки «Говоріть слухайте» і обережно її натис, І заговорив, але не громоподібним голосом Робіна Ліча, а мало не пошепки, наче конспіратор. «Ти що за один? Хто ти?» І відпустив кнопку. Вони з Сюзанною обмінялися поглядами переляканих дітей, які вже знають, що в будинку разом з ними небезпечний дорослий, може навіть психопат». «А як вони про це дізналися?» Та просто їм розповіла інша дитина. Дитина, яка дуже довго жила в домі з дорослим психопатом. Ховалася по кутках і нишком виповзала звідти тільки тоді, коли дорослий спав. Налякане дитя звикле бути невидимкою. Відповіді не було. Едді мовчки чекав, поки спливали секунди. Кожна секунда тягнулася нескінченно довго. До її кінця можна було встигнути прочитати роман. Стомившись чекати, Едді знову потягнувся до кнопки. І тут вона знову засвітилася слабким рожевим сяйвом. «Я маленький Блейн», – прошепотів дитячий голос. «Той, якого він не бачить. Той, про якого він забув. Він думає, що залишив його в покоях руїни, коридорах смерті». Едді знову натиск кнопку, відчуваючи, що не спроможний заспокоїти тремтіння руки. Його власний голос теж тремтів. «Хто? Хто не бачить? Ведмідь?» Та ні, тільки не ведмідь. Шардик лежав мертвий в лісі, між ними багато миль відстані. Та ще й зрушений з місця світ відтоді просунувся ще далі. Зненацька Едді пригадав відчуття, яке його охопило, коли він приклав вуха до тих давніх дверей на галявині, де ведмідь жив своїм відчайдушним напівжиттям. Дверей, розмальованих жахливими жовтими і чорними смужками. Він збагнув, що все це – частина єдиної картини, частина якогось гнилого цілого, пошарпаної павутини, в центрі якої, наче жирний кам'яний павук, застигла темна вежа. У ці останні дні увесь серединний світ став одним величезним будинком із привидами. Увесь серединний світ перетворився на буєраки. Увесь серединний світ був спустошеною землею, катом і жертвою. Не встиг голос із переговорного пристрою вимовити ці слова, як Кедді прочитав їх за сюзаненими губами. Ці слова були настільки ж очевидними, як і відгадка до загадки, що й не її вимовлять. «Великий Блейн!» – прошепотів невидимий голос. «Великий Блейн – це привид у машині. Привид в усіх машинах!» Сюзанна піднесла руку до горла і щосили стисла, наче збиралась задушити саму себе. Її очі були сповнені жаху, але погляд не був скляним. Навпаки, він був гострий і сповнений розуміння. Колись у своєму минулому, ще тоді, коли єдине ціле ім'я Сюзанна роздирали навпіл ворогуючі особистості Детти й Одетти, вона чула подібний голос. Дитячий голос здивував Сюзанну не менше, ніж Едді, але її страдницький погляд виказував, що вона не вперше потрапила в таку ситуацію. Хто-хто, Сюзанна знала все про шаленство роздвоєності. «Едді, треба тікати!» Сказала вона від жаху, забуваючи робити паузи між словами, і Едді почув, що в неї в горлі свистить повітря, наче холодний вітер у комині. Геді, треба вшиватися, Едді, треба вшиватися. Еді, ізно сказав тихенький зболений голос. Він прокинувся, великий Блейн прокинувся. Він знає, що ви тут. Він уже близько. Раптом у них над головою заблимали лампочки. Яскраво помаранчеві дуги, заливши усю колиску пронизливим світлом, яке розігнало пітьму. Сотні наполоханих голубів запурхали довкола, зігнані зі свого лабіринту гнізд під стелею. «Чекай!» – закричав Едді. «Будь ласка, зачекай!» Від хвилювання він забув натиснути кнопку, але маленький Блейн все одно відповів. Ні, якщо я залишуся, він мене впіймає. Якщо я залишуся, він мене вб'є. Я не можу цього допустити. Світло на переговорній коробці знову згасло, але лише на мить. Наступної миті спалахнули обидві кнопки. І команда її ввести. Але не рожевим, а темно-червоним кольором розжареної підкови в горнилі коваля. Шти? Прогримів голос, що линув не з динаміка переговорного пристрою, а з кожного гучномовця в місті. Від Відміці того голосу загойдалися трупи, що висіли на стовпах. Здавалося, навіть мертві ладні тікати від Блейна світ за очі. Сюзанна зіщулилася у візку, затуливши вуха долонями. Її обличчя витягнулося від переляку, рот спотворив мовчазний крик. Едді теж відчув, що до нього повертаються всі неймовірні страхи галюцинації дитинства, які він переживав у 11 років. Хіба це не той голос, якого він боявся, стоячи поряд із Генрі перед маєтком? Боявся і, можливо, навіть чекав. Він не знав, але знав тепер, як почувався Джек у тій касті, коли зрозумів, що надто вже зловживав бобовим деревом і розбудив велетня людожера. Ви наслілилися мене розбудити, кажіть або на місті. І на цьому Едді міг би вклякнути, дозволивши Блейнові, великому Блейнові, зробити з ними те, що він зробив з Ардісом, а може, навіть щось страшніше. Можливо, йому навіть варто було вклякнути, завмерти в цій жахливій касці, де вони летіли вниз кролячою норою. Але саме спогад про тихий голос, що звався до них першим, був тим імпульсом, який змусив його розтулити рота. То був голос наляканої дитини, але навіть перестрашений він хотів їм допомогти. «Тож тепер ти мусиш допомогти собі сам», – подумав Едді. «Це ж ти його розбудив. Тобі з ними розбиратися». Едді простягнув руку і знову натиснув на кнопку. «Мене звуть Дідін, а жінка, що поряд зі мною, моя дружина Сюзанна. Ми...» Він глянув на Сюзанну і та відчайдушно закивала, благаючи його продовжувати. «Ми мандруємо, шукаємо темну вежу, розташовану на шляху променя. З нами ще двоє, Роланд із Гілеаду і... і Джейк з Нью-Йорка. Ми обоє теж з Нью-Йорка, якщо ти...» Він замовк, ледь не звернувшись до поїзда в великий Блейне. Та якби ці слова зірвалися з його губ, то розум, що керував тим голосом, збагнув би, що вони чули інший голос. Так би мовити, голос привида всередині привида. «Продовжуй», – показала йому обома руками Сюзанна. «Якщо ти, Блейн Моно, то ми хочемо, щоб ти нас підкинув». Едді відпустив кнопку. Здавалося, відповіді не було цілу вічність. Тривалу мовчанку порушувало хіба що тріпотіння крил наполоханих голубів. Коли Блейн знову заговорив, його голос линув не з усіх динаміків, а тільки з одного – на коробці переговорного пристрою. І тепер він був майже людським. Не випробовуйте моє терпіння. Усі двері в тій місцевості зачинені. Гілеаду більше не існує. А ті, кого називали стрільцями, давно мертві. «А тепер відповідайте на моє питання. Хто ви? Це ваш останній шанс!» У повітрі щось засичало. Зі стелі вистрелив промінь біло-синього світла і вдарив неподалік від сюзаниного візка, пробивши в мармуровій підлозі дірузов більшки зм'ячик для гольфа. Звідти негайно закурився димок, запах якого нагадував той, що буває після удару блискавки. Якусь мить Сюзанна і Едді на жахану дивилися одне на одного, а потім Едді рвучко простягнув руку до переговорного пристрою і натиснув кнопку. «Ти помиляєшся, ми справді з Нью-Йорка. Лише кілька тижнів тому ми пройшли в цей світ крізь двері, які стояли на узбережжі». «Це правда?» – вигукнула Сюзанна. «Клянуся, правда?» Тиша. За бар'єром виднівся тільки вигін гладенької рожевої спини Блейна. Переднє вікно наче вирячалося на них порожнім скляним оком і хитро мружило по віку склоочисник. «Доведіть!» – нарешті озвався Блейн. «Господи, як я можу це довести?» – спитав Едді в Сюзанне. «Не знаю». Едді знову натиснув кнопку. «Статуя свободи, це тобі про щось каже?» «Продовжуй!» – сказав Блейн майже задумливим голосом. «Емпайр-стейт-білдінг», «Фондова біржа», «Світовий торгівельний центр», ходдоги хот-доги Коні Айленду», «М'юзик-холл Радіосіті», «Іствіл...» Але Блейн не дав йому договорити. Неймовірно, але монотонний голос, що полинову звучномовця, тепер належав Джонові Вейну. «Гаразд, Пілігрима, я вірю тобі». Едді з Сюзанною знову обмінялися поглядами, і цього разу в них були спантиличення і полегшення одночасно. Та коли Блейн заговорив ще раз, його голос звучав холодно та незворушно. «Постав мені питання, Едді Дін з Нью-Йорка, і нехай воно буде цікавим!» Запала коротка мовчанка, потім Блейн додав. «Бо інакше ти і твоя жінка помрете, хай там звідки ви прийшли!» Сюзанна перевела погляди з коробки переговорного пристрою на Едді. «Про що це він?» – прошепотіла вона. Едді тільки головою похитав. Гадки не маю. Привіт. Після повномасштабного вторгнення минуло більше двох років. Дякую силам оборони. Ну, мазадонатиму їм. Але ж ви і без мого заклику це робите. Довгих днів, приємних ночей вам. Все буде Україна, сонечко.